Het is rechtig lekker om vandag met 'n vierweke gesprek met jou af te skop uit elke hoofdstuk van die boek of die brief Philippense. En so gaan ek een kort inleidingkie gee en dan gaan ek elke week in elke hoofdstuk by een of twee gedagtes staan. So ek nooi jou om hierdie boek so'n bykie van jou aandacht te gee vir die volgende vierweke. Ek is oortuigd af van dat hierdie brief vir ons help om een greep te kry op van Godse planne vir jou en my, specifiek oor ons ingesteldheid en hoe ons kyk na die lewe, ons gesintheid en ons attitude, hoe ons besluit neem en waar in ons gaan. Misschien is het terloops ook goed om te weet, dat Paulus onder huisarres was dat hy hierdie brief geskryf het, waarschijnlijk nie met sy eie hande geskryf het nie, maar hy is in beperkte omstandighede en jy sien iemand, wat as jy sy eie story gaan lees, dan kan Paulus met gesag praat oor gesintheid. Hy het baie te sê wat praktiese werkelijkhede vir my en jou omstandighede ook kan wees. So kom ons begin by Filippense deur na een fotokie te kyk wat ek gauw vir jou op die skerm wil wees. Hierdie foto is een foto van een voolkie, of eindelik een uil, met een hondse gezicht aan die ander kant. En allemaal weet dat dit gefotoshop is. Maar ek wil as jy na die foto kyk vir een oomlik vir jou vraag, wat is reel, wat is een werkelijkheid? in jou leven. As ek in my leven kyk na by voorbeeld, wat in my finansies aan die gang is, dan is dit een werkelijkheid, Laat ek partij keer baie het en partij keer min het. As ek kyk na wat in my verhoudinge aan die gang is, is dit een werkelijkheid, dat partijverhoudinge werk en ander verhoudinge werk nie. As ek kyk na my werksplek, dan is dit een realiteit, dat in partijgevallen ek goed doen, in ander gevallen moet ek nog baie groei, As ek kyk na my stad, is dit een werkelijkheid, is een realiteit, dat op een tydplekke dit goed gaan in ons stad, en op ander plekke is ons in een toestand. En so het elke een van ons hierdie perspektief op dit wat real is. Nou wat, wat gebeur is, ek het hierdie week een kans gehad om te keir met mense, wat door bijvoorbeeld die trauma van echtscheiding gegaan het. En hierdie inpak van hierdie krisis, bepaal hulle realiteit Hulle is nou geskeide mense, met al die seer en die goeders, wat op die kinders afspoel, en die implikaties van eenzaamheid, en al die verwaait en die bitterheid en die seer, wat in zo typiese proces gebeur. Ek het ook met mense gepraat, wat hulle werk verloor het, by voorbeeld, en jy sien hoe dat dit hulle jylle realiteit begin definieer. Ek het nie werk nie, ek is werkloos. En dan kom ons op een plek, waar hy ding vast slaan in ons binnenste, en hy word amper word hy jou wereld, daar waar jy is. So het ek onlangs met iemand bijvoorbeeld gekeier, wie sy kind oorlede is, in haar twintigs, eindelijk twee verskillende manne, wat slechte verhouding met hulle dochters gehad het. In die ene geval het die meisie kind haar eie leven geneem, in die andere geval is hier die meisie sy leven geneem, en ek sit met hierdie twee manne in die trane loop, en die inpak op hulle leven, wat een nieuwe realiteit oor hulle bestaan gebring het, ek het my kind verloor. As ek so praat, probeer ek nie emotioneel met jou wees nie, ek probeer dit vir jou sê, We live in a real world, ons leef in a wereld waar mense rechtig door betuik hier goeie goed gaan en anekere door verskrikkelijke slechte goed. Iemand in ons kerk byvoorbeeld is onlangs in hulle huis betrap en in die poging om die seen te skiet het en om door sy arm geskiet en benen, is stik kind en alles, en hier gaan hierdie gesin dier die trauma, hoe beskerm ek my kind en, en hoe leef ek veilig in my huis. En jy weet te voel het, jy weet as iemand by jou gesteel het, is dit een werkelijkheid, dat jy bang is, en dat daar vreesimplikaties is. Dit is een werkelijkheid. So wat ek vir jou wil vraag vandag, is om saam met my, ten spuite van die petrolprys, en ten spuite van die inpak wat Mandela's leven maak, nou dat hy in die einde van sy leven is, wat gaan gebeur in ons land, wat gaan gebeur in my leven, ten spuite daarvan, kom Paulus, en hy kom challenge, hy daag jou en my persepsie, van dit wat real is, dit wat die werkelijkheid is, in Filippense hoofstuk 1, ek wil vir jou vraag, as jou bybel nabie het, om te blaai na Filippense 1 vers 21, um, anders moet jy gauw die TV program net pose gehaal, jy gauw jou bybel, Want hier begint Paulus en hy sê, ek weet nie van jou nie, maar vir my is die lewe Christus. Nou ek wil dit vir oomlik, nee daar stop, want as jy praat met iemand wat gesky is, of iemand wie sy kind oorlede is, of iemand wat sy werk verloor het, Paulus, dan moet jy nou bieke help hier, want dit voel nou goedkop woorde om sommer net te sê, man, vir my is die lewe Christus. Spreek dit my situasie aan hier waar ek is. Paulus gaan het 3 verder, hy sê nie net vir my is die lewe Christus nie, Christus nie, hy sê ook as ek sou dood is dit nog een wens, Bo op hierdie situasie. Maar nou sê hy, as ek in die vlees moet blij, as ek moet anhou asemalsus wat ek nou hier is, dan beteken dit vir my dat ek nog vrugbaar kan wees op hierdie aarde namens God. Ek kan vrugbare arbeid uitleef. En Paulus maak dan een opmerking, hy sê, weet jy, as ek hierdie 2 goed langs mekaar sit, het ek groot moeilikheid, ek weet nie wat hierin gaan ek kies nie. As jy vir my vraag wil ek hier wees, in hierdie reële wereld, ja, hierdie geestelike wereld, Christus is vir my alles. Hy sê ek kan nie kies nie, hy sê want hy is in my binnenste smachting en in verlange om heen te gaan en ek wil by hom wees. En ek meen as jy in die middel van groot trauma sit, dan kan jy identificeer met Paulus. Ek wees ek kan net ontsnap uit hierdie ding uit, want hierdie realiteit maak my leven moeilik. Paulus sê, ek is van weerskante gedrang, met ander woorde, hier is een touwtrekkerij aan my linker en my rechterkant. En ek weet, is verreweg die beste vir my, om my Christus te wees. So waardevol en so reel is dit vir my. Maar eindelijk kies ek om hier te wees, as ek dan moet kies. Want mense rondom my, het dit nodig. So kom ons dink vir een oomlik oor die implikaties nou, van Filippense 1 21. Vir my is die lewe Christus. Paulus kom sê vir jou en my, omdat hy self mens aan die dood afgestaan het, omdat hy self stikkend geslaan is, omdat hy self verneder is, omdat hy self alles al gehad het en niks gehad het nie. Sê hy, ek het een nieuwe skat ontdek, en my leven is nie meer waar ek blij en weer ken nie. Vir my is die leven Christus. My verhouding met Jesus Christus. Ek weet as ek met jou praat, bring het een verskrikkelijke uitdaging na jou toe, want as mama, sê jy daaltjaan, vir my is my leven, hierdie dochterkie wat die heren vir my gegeet, of as jy net getrouwd is, vir my is my leven my hevelik, wel, as jy lang getrouwd is, vir my is my leven my hevelik, of jou werk, of, of jou sport, of dit wat jy geniet, en Paulus sê vandag vir jou, dat hy iets ontdek het, hy het ontdek, as jy Christus vind. Vind hy die betekenis van al die goed waarover ons nou gepraat het. Vind hom en jy krij alles. Paulus het nie net na Jesus gekyk as een man wat op een kruis gehang het en ons sonde vergewe het nie. Paulus het geweet, Jesus is die eienaar van die heelal. En as hy hom vind, het hy alles wat een mens ooit in jou leven kan begeer. Ek wil met jou daarover praat vandag en ek gaan vir jou praktische voorbeelde gee van die situaties wat ek net nou aangehaal het, maar net vir ons dit doen, kyk na Romeine 11 vers 36, waar selfde, die selfde man aan die skryf is, en hy sê, want uit hom, door hom, en tot hom is alle dinge, en syne is die heerlijkheid, tot in ewigheid, en selfde man sê, hy weet, hy weet, dit wat ek nou is, as het in my goed gaan financieel, dis uit hom uit, As het slecht gaan, dis nie uit hom uit nie, maar dis dier hom wat ek hierdie ding in die oog kan kyk. En Paulus het een geheim hier ontdek, waar hy het eindelijk dan sê, vir my is die lewe Christus, ek het iets in hom gekry, wat niks anders kon bevredig in my leven nie. Nie jou hevelik, nie jou kinders, nie jou werk, nie jou sukses, niks, geen aansien, gaan jou ooit bevredig of vervul, soos een intieme verhouding met Jesus Christus nie. Ek meen, kom ons van die situasie waar een gesin op een plek is, waar rovers in hulle huis inkom, skoot te trek en daar is allerhande negatieve implikaties. wat beteken dit as jy sê, vir my is die lewe Christus? Ek sê vir jou, die enigste manier hoe jy perspektief op so'n krisis kan kry, is by God dier Jesus Christus. Hy is die een waar hy situasie gaan vat wat jy probeer kras, jy probeer verwoes, Hy is die een wat in sy hande grijp, en jou beskerm tegen hy verwoesting, en jou ophelp, en jou kreativiteit na nieuwe vlakke toe vat, waar jy kan keer dat het nie weer gebeur nie. Hy is die een wat vir jou in jou binneste die oorwinning geel, dat jy in die huis kan gaan slaap. Hy is die een wanneer jy die reekskeiding gegaan het, wat die selfde doen. Hy geef jou perspektief, hy sê met ander woorde vir jou, ja, jy het geskei, maar eekskeiding is nie die einde van jou leven nie. God haat eekskeiding vir die feit dat het jou leven potentieel kan verwoes, maar ek weet van soveel mense, wat aan die ander kant van die trauma, het hulle perspektief gekry, hulle het geleer om hulle leven recht te benader, hulle het oorwinnen in hulle binnenste, en hulle kan single wees, maar nog steeds volkome mens wees. Ek is bekommerd, dat ek en jy soms op een plek kom, waar ons omstandighede, ons werkelijkheid definieer, ons realiteit. Ons kyk na Suid-Afrika, En as een klomp korant en een klomp gesprekke waar mense sê, dit gaan slech in ons land. Maar ek staan vandag hier met jou in praat en prater, ek sê vir jou, Jesus Christus definieer die realiteit oor Zuid-Afrika. Dit is nie net een geloofstelling nie. Ons het oor die eeuwe gesien hoe dat God nazies omdraai, wanneer daar gelovig is is wat Godse werklikheid soos wat ons geleer is om te bid, vader laat u koninkrijk kom, laat u wilgeskiet hier in Suid-Afrika soos het nou in die jimmel is, wat begeer u vir elke kind en elke vrou in ons land, wat begeer u vir elke politicus Heere, ons as gelovig is laat u realiteit neerbars in hier die praktische realiteit van ons bestaan, miskien sit jy daar en jy het jou werk verloor en ek wil jou vertel van een man wat alles verloor het, hy was in die eindomsbedrijf, en toe dinge skeef loop, een paar jaar terug met die ekonomie, toe eindig hy op een plek waar hy niks mee oorheid hee. En nou is die verwachting dat dit om moes verwoes, sy kreativiteit moes doodgaan, en het was een geweldige traumatische ervaring, en al die sielswroeging wat dier een mens processeer, wil ek nie vir een oomlik ontkennie, maar hier praat ek met een man wat vir my sê, Jan, dat iets anders met my gebeur dier die krisis, ek het nie baie geld gehad nie, maar die Heere Jesus Christus het iets in my binnenste kom doen hierdie laaste paar jaar. Maar as ek nou terugkijk en ek moet kies sukses en voorspoed, of hierdie pad van trauma, dan sê hy, ek kies verseker hierdie moeilike pad, want ek het een nieuwe skat ontdek, wat groter is, as financiële voorspoed, met alle woorde, wat is financiële voorspoed, is waar jy jou leven beplan, en alles werk uit, soos wat jy wil heen, het moet uitwerk, en ons allemaal weet, dis nie hoe die leven werkt nie, daar is keer positieve verrassings en daar is keer negatieve verrassings. een familie, wat getramatiseer is in haar huis, een man wat sy werk verloor, een vrou wat dier een echtscheiding gaan, hier die realiteit, sê Paulus, wil ek vandag kom challenge, ek wil het kom dag, ek wil vir jou vraag, kan jy vandag sê, vir my, is die lewe Christus. Hy sorg vir my, hy beskerm my, hy lig my op. En ek wil die tree verder gaan, en met jou praat oor 'n woorkie, wat vir my baie kostbaar is, dit is die woorkie, kreativiteit, skepende vermoe, skepende kracht. As ek Genesis 1 lees, is die heel eerste prentkie, wat die Bijbel van God teken, dat hy een skepper is. Dat hy uit negatieve omstandighede, daar was duisternis, verandering, en vloede oor die aarde, het hy gepraat en skepend, hierdie skoonheid van ons bosveld, en wat ook al daar rondom jou stad is, het hy tot stand gebring, met sy skepende kreativiteit en sy kracht. Nou wil ek in Filippense hoofstuk 4, ek weet, ons gaan eers oor 4 weke by hoofstuk 4 uitkom, maar ek wil om net intrek in hierdie gedachte, vir my is die lewe Christus. Om om veel prakties te maak, sê Filippense 4 vers 13, een skrifgedeelte, wat ons so goed ken, dat ons sy kracht verloor betek hier. Hy sê, ek is tot alles in staat, dier Christus, wat vir my die kracht gee. Hierdie twee woorkies, deur Christus, is die sleetel tot Paulus sy wereldbeskouwing, sy persepsie van alles. So hy trek twee vlakke, en hy sê, hier is ek in my huidige realiteit, my werkelijkheid. En as ek eerlijk is met myself, dan is ek nie tot alles in staat nie. Ek het nie genoeg wijsheid om te weet wat om te doen met by 10er kinders nie. Ek het nie genoeg kracht om al my werk en al die goeders te amteer nie. Op my eie is ek nie tot alles in staat nie. Maar Paulus sê, ek is tot alles in staat, met ander woorde, hier die hoer vlak van effectiviteit en geluk en vervulling en inpak. Ek alles. Ek weet nie van jou nie, maar op een tyk hier as ek na my leven kyk, dan sê ek nie alles redelijk Ver van mekaar af So kom ons wees eerlik vir een oomlik Hier sit ek En by die keer kyk en ek sien, daar Christus Ja Paulus, jy sê, ek is tot alles in staat Maar maak het vir my prakties man As ek kyk na wat hier rondom my in die gang is Hoe werk ek met hierdie leven Nou sê Paulus, hier is die sleetel Is dat ek in my binnenste Myself moet begin sien Van Christus sy perspektief af Een man en een vrou Wat na hulle omstandighede begin kyk Dier die bril van Jesus Christus word van hierdie beperkte vermoe en geluk en inpak, word die geluk na een plek, waar jy een geweldige verskil kan maak, op hierdie planeet. Ek dink, die rockstar Banauwse story is een van die stories, hier sit jy met iemand, wat een bepaalde aansien en bepaalde invloed met sy liekies het, en hy, hy beleid dat Christus die focus van sy leven is, en hy begin kyk rondom om, na die toestand van die wereld, en hy sien nood, en hy sien armoede, en hy sê, heren, gebruik my om een verskil te maak, so sit jy, en jy kyk na of jou ei omstandighede, of dit wat rondom jou gebeur, en jy sê, hier is waar ek nou is, hier die huidige realiteit, miskien wil ek net gaan myself in die rede val, ek wil hier met jou taal gebruik, a biekie dag, want ons praat oor, hier waar ek nou is, hier waar ek is, dit hoe my leven is, en ek wil die woordkie huidiglik, of die woordkie nou, in hy sinniekie oor, waar jy met ander woorde sê, dit is waar ek nou is, maar dit is nie waar ek gaan blij nie, Hier is waar my huwelik nou is. Hier is waar my wereld nou is, soos wat Manau gesê het. En ek is oortuig daarvan, dat uit Christus sy perspektief, het hy begin sien, wat sy reikdom daar in die wereld lewe, wat nie aangewend word nie. En kon hy teruggaan, na sy eie onvermoe, en Christus sy strategie begin volg, om hierdie manne en vrouwe te oortuig. Nou luister net gau vir my, om iemand wat sy hele leven gegeet, om reikdom by mekaar te maak, om so iemand te oortuig, om het weg te gee, weg te gee, is een goddelike wolne werk, dit is net soos een gees, wat een verskrikkelijke verandering in sy leven beleef het, maar het is alles in Philippeense 4 vers 13 opgesluit, jy sit op een plek waar daar beperkinge is, dit is jou huidige realiteit, vandag sê Paulus, in jou gebede en alles waarmee jy bezig is, begin vir Jesus vraag, dat hy jou maak dat jy kan kyk na jou werkelijkheid door sy perspektief, En wanneer dit gebeur, breek sy eie vermoe, sy eie kreativiteit wat goed by mekaar sit, wat jy tot nou toe nie kon verstaan nie, begin jy die prentie kry en kan jy teruggaan na jou werkelijkheid en het verander na Christusse werkelijkheid. Dit geldt vir alles in jou leven. Ek wil met ander woorde vandag vir jou vraag, om hier die kreativiteitsvraag te vraag, waar in jou leven voel jy machteloos? Kom ons begin die Heere toelaat om ons perspektief vir my is die leven nie my omstandighede nie, vir my is die leven Christus. Heren, kom verander my perspektief oor my realiteit. Dan vat het my na een fotokie, wat ek net wil hier met gauw saam met my lach, nou laat ek net sê, dit is net een grappie, dit is net een grappie, hier is een foto van een vrou, wat achter op een ventersleepwaas sit, en ek, dit is net een grappie, sy lyk like vir my soos een skoonmaal, <laughs> en nou ek, ek is baie lief vir my skoonmaal, en daarom kan ek hier grappies maak, ek is ook iemand, wat eerder my skoonmaar saamvat met vakantie wat ek alko baie zoen. So, sommer net aan die ander kant van die grappie, wil ek vir jou vraag, wat is die meest waardevolle ding in jou leven? Je weet, as jy praat met een pa, wie sy kind dood is, dan besef hy hoe waardevol die kind van was. As jy praat met iemand wat door een ekskering gaan, dan verloor hulle die waarde van die hevelik. En, en so koppel ons waarde aan sekere goed. Paulus praat met John Simons, en hy sê vir jou, ek weet nie van jou nie, maar vir my is die lewe Christus. Hy sê, dis waar ek waarde vind, ek vind nie waarde in hoe baie of hoe min ek het nie, ek vind nie ees waarde in my sukses nie, as ek, as ek een fout gemaakt het in my lewe, en het het my my hele bezigheid gekost, en hier het ek nou geen inkomste nie, beteken dit nie, ek is waardeloos nie, die waarde van my bestaan, leed in die ontdekking van Jesus Christus, wat my skat is, en ek is die skat van sy leven, hy is die een, wat my herinner, al het ek uiterlijk geval, aan die binnenkant, is ek meer as een oorwinnaar, hier is nie lewe woorde nie, ek wil jou vertel, van die pa wat sy, sy dochter verloor het, um, door selfmoord, en Hierdie man, terwijl hy sy story vertelt, terloops is hy ook iemand wie sy hele bezigheid op een stadium gevouw het, en hy sê vir my, ek het gegroeid dier hierdie ding, en as drie weke later dat sy oorlede is, maar die trane loop aan die buitenkant, binnenkant, sê hy vir my alreeds, kan hy sien waarmee God bezig is, want sy realiteit word nie gedefinieer dier sy trauma nie, sy realiteit word dier Christus gedefinieer. Daar soveel stories in die geskiedenis, in die Bijbel, en hier in Pretoria vandag, indokselt daar jou, wat vir my hier die hoop gee, Christus gee leven. En ek hoop Philippeense 1, vat jou na, na Philippeense 3 vers 8 toe. Ek gaan weer by hom een draai maak later, maar ek kan nie anders, as om het om af te sluit nou nie. Philippeense 3 vers 8, kyk goe saam met my, na een van die Engelse vertalings. Hy sê, All the things I once thought, were so important to me, are gone from my life. For my is die lewe Christus. And if you compare everything, dan praat hy in die vorige paar versies van al die, al die, al die goed wat mooi met hom al gebeur het. As jy dit vergelyk, with the priceless privilege of knowing Christ, om hom te ken, hy sê hierdie goed, is letterlik soos rubbish. Ek het geen ander doel daarvoor is om het weg te gooi nie. Want ek het Christus ontdek. En ek wil vandag vir jou eindelijk hierdie vraag vragen. Wil jy nie daar waar jy sit, jou realiteit nou vir hom teruggeen en vir hom sê, Heere, ek kan nie meer op my eie nie. Kom help my om my leven te sien, soos jy my leven sien. Kan ek vir jou bid asjeblief. Jy nie Jesus Christus, dankie, dat u, toe jy na my gekyk het, en my gebrokenheid, toe ek nog sonder jy geleef het en as sonder was, het jy nie tegen die realiteit vastgekyk nie. Jy het verbeid het gekyk in my potentiaal gesien, To ek foute gemaakt het, het jy verbeid het gekyk en jy vermoe binnen in my gesien. Ek is in jy perspektief, is ek geskep in die beeld en die gelijkenis om te heers. En as ek nou na my leven kyk, sien ek het nie ooral nie. Maar vandag, jyre, nooi ek jy om in my binnenste my oe oop te maak vir jy werkelijkheid, vir jy realiteit. En as mense wat hierdie gebed hoor, wat vandag beleef hoe dat God vir hulle sê, jy kyk verkeerd na jou leven. Jyre, kom gee jy jy bril so dat hulle hulle omstandigheer en hulle self en jy kan sien uit die rechte perspektief. En ek wil alreeds dankie sê, dat het ons licht na die vlak waar jy is, jy wat tot alles in staat is, maak my tot alles in staat. Ek sien mense met die percepsie van Godse werkelijkheid. In die naam van Jesus Christus. Amen.